Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira. Amma ba'd. Daikiwa ni taresita ya mwezi wa Ramadhani mwaka 1441. Hii ni darasa ya tatu kuhusiana na usuluhu da'wah salafia cha al-sheikh Abdus Salam bin Barjis bin Nasser Al-Karim rahimahullah alayh bi idhnillah lawa tachku' al-asl msingi wa pili ya da'wa as-salafiyah ya kutaja msingi wa kwanza ambao ni umuhimu wa kutafuta ilmu na kujifunza sharia ya dini ya haqqi ataja msingi wa pili ambokuwa ni al ala tatbiq al-amali islam pupa walokuwa nayo salafu salih au da'wa wani kujinasibisha na da'wa salafia pupa walokuwa nayo wani kujinasibisha na da'wa salafia katika tatbiq al-amali islam katika kuitia katika matendo uislamu ambao Wamejifunza kana kwamba ametaja daraja ya kupanda kuelekea katika kutenda matendo baada ya kutaja alilmu ambokuwa ndiyo daraja Sullam ya kufikia katika kutenda matendo ambokuwa yanamridisha Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa utaratibu huu ambokuwa ni taratibu mzuri mtu akajifunza mwanzo kisha akawa ni mwenye kujikutekeleza yale ambokuwa amejifunza na hili ni kana kwamba istimbatu kutokamana na aya ambokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataja faalam anahu la ilaha illa Allah wa lidambika asema mwanachuoni al-Imamu al-Bukhari rahmatullahi alayhi bada bil ilmi qabla al-qawli wal amal ametanguliza elimu Allah Subhanahu wa Ta'ala kabla ya mtu kufanya matendo au kusema lolote atakiwa hawana elimu hivyo hivyo dawa salafia yafuata istimbatot sahiha za qur'an wametanguliza elimu na wakajishughulisha nayo na baada ya hapo hawakukomea bali elimu sio maksudi lidhatihi, bali ni wasila ya kufikia matendo watu wawe ni wenye kutenda baada ya kuelimika na wala isiwe ni kujigamba na kujifakhiri kwa elimu nyingi pasina, matendo asema Allah rahmanahu hadha alhirsu yashmalu alhirsa ala alamal bilwajibat alshar'iyya pupa matendo katika dini ya ya kusanya pupa ala alamal bilwajibati sharia, pupa ya watu kufanya matendo ambokuwa ni ya wajib kisheria pupa ya kutenda matendo waliokuwa nayo duatu salafia ni katika kupapia kufanya matendo ambayo ni wajibati yani kila amchukua Allah subhanahu wa ta'ala amewajibisha basi wanapupa kulitenda Ka al khams kama vile solatano tano wana himma ya juu katika kuyatekeleza na kuswali kama alivyo mtume sallallahu alayhi wasallam Wabiri luwalidaini na kadhalika Wanapupa ya yakwatendewa wema wazazi wawili wana kadhalika na mfano wake mfano wa kwanza mpigia jambo ambalo ni katika hadhi ya Allah Subhanahu wa ta'ala salawat la khams kisha akataja biru walidain kana kwamba kuwa haki za Allah Subhanahu wa ta'ala ambazo kuwa atakiwa tekeleze Duatu salafia Wanahima ya kutekeleza na kadhalika haki za wanadamu baina ya wawo kwa kwao khususan wazazi wawili ni jambo ambalo kwa wanahimizana kulitimiza na kulitekeleza asema rahmatullah alayhi kama yashmalu aidan alhirsu ala alamal bisunna kama vile pupa yao katika kutenda wanayopupa juya kutenda sunna ambazo kuwa mtume sallallahu alayhi amezifunza wa ihya'iha baina alnas mastata almuslimu ila dhalika sabila na kuzihuisha kwa kuwafunza watu kuzihuisha baina ya watu kwa kadri ya uwezo wao kwa kadri ya wasa na uwezo waliokuwa nayo kama jinsi wanavyo na pupa ya kutekeleza wajibati wakadhalika suna za Mtume صلى الله wa wa mezipa wamezipa umuhimu kubwa na kuzifunza baina ya watu ili ziwe zenye kukumbukwa na kutekelezwa asema fannawafil sunna walwitr salat za sunna au funga za sunna walwitr na sala ya witri wa qiyam al na kusimama usiku kwa ajili ya ibada wasiyamu tatawu na funga za sunna walinfak na kutoa sodakati za aina tofauti na mfano wa matendo haya yahrisu al-qiyam bihi Mlinganizi linganizi wa da'wa ni mwenye kuwa na hima na pupa juu yake mambo ya sunna yote ambayo siyo sio wajibu anayo himma ya kuyatekeleza yakulu abu abdurrahman asulami sulami rahmatullahi ta'ala alayhi annu ku qawliya uh, katika wanachuoni walotangulia Abubakar Rahman As-Sulami rahmatullahi alayhi kama ilivyokuja katika tafsiri ya Alimami imam Jarir asema hadathuna alladhina kanu yaqrauna al-Qur'an walitufunza au walituambia wala walikuwa walikuwa wakitufunza Qur'ani walimu wetu walituambia yani masohaba kwa kuwa Abu Ibrahim ni katika at-Tabi'in rahmatullahi alayh asema kuwa maswahaba Ambo kuwa walikuwa ndio walimu wetu walikuwa kituambia annahum kanu yastakriuna min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam walikuwa wakijifunza kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam elimu ya dini wakano itha taallamu ashra ayatin na walikuwa wanapojifunza aya kumi lam yukhallifuha hawakwa ni wenye kuzidisha na kuzivuka aya hizo hata yamelu bima فيها minal amal mpaka wawe ni wenye kutekeleza Maamrisho yaliokuja ndani yake kama kuna matendo ambayo watakiwa watende basi walikuwa ni wenye kutekeleza wala hawakuvuka kuchukua somo lingine jipya ila baada ya kutekeleza yaliokuwa katika aya kumi walizofunzwa na mtume sallallahu alayhi wasallam qala asema abu abdurrahman as-sulami fata'allamna alquran na alama jamian tukawa ni wenye kujifunza Qurani maana yake na kutendea kazi kwa pamoja tukajifunza elimu na amal kwa pamoja hii athar yatuonyesha jinsi walivyokuwa wema walitangulia katika maisha yao walikuwa wakijifunza elimu na kutekeleza elimu hiyo kimatendo katika uhai wao na maisha, na maisha yao fahada huwa manhaj salaf rahmatullahi ta'ala alayhim ajma'in yaqrinuna alilma bilamal asima asheikh Abdissalam ibn barjas kuwa hindo maisha na manhaj ya wemwatuangulia yaqrinuna alilma walamal bilamal walikuwa ni wenye kufungamanisha na kuambatanisha baina ya ilimu na amali daiman kadri ambavyo kuwa mtu ajifunza ndo kadri ambavyo kuwa atenda Nawala, kingine, na wala kimoja hakivuki kingine asiwe na elimu pasina matendo au matendo pasina elimu kwani hii ni sifa ya ummbao kwa Mwenyezi Mungu wa Ta'ala amewakasirikia na walio potea njia almaghdubi alayhimabwallin Mayahudi na manasara kwani mayahudi wana sifa ya kuwa na ilimu lakini hawana matendo wakadhalika nasara ni watu ambao wana matendo mengi walakin pasina elimu na sisi tumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala njia njia hawa wawili ambao kuwa wana elimu pasina matendo au matendo pasina elimu na atakayekuwa vile basi wasemwe wanachuoni kuwa fakata shabaha man fasada min ulama'ina kana lahu shabahun bil yahudi ambaye atapotoka katika wanachuoni wetu akawa na elimu pasina matendo mazuri au matendo mema basi huyu afananishwa na yahudi ambokuo Mwezimu Msubhanahu wa Ta'ala amewalaani na amewaghadhibikia. ambaye kuwa wasema kadhalika Waman fasada min ubadina kana lahu shabahun bin-nasara. Ambaye ata potoka katika watawa wetu wenye kuabudu miongoni mwetu. Huyu afanana na manaswara ambokuo lahum amalu bila ilmu wana matendo mengi pasina ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuepushe na njia ya hawa wawili. Kisha sema liana anna amala bil ilmi yukhallis min al-wa'id al-shadid al-mutarattib ala amali wajib Mtu kutenda kwa matendo ambayo kwa msisiwa juu ya elimu. Mtu mwenye kutenda matendo yalo juu ya ilmu yukhallis min al-wa'id shadid Ni sababu ya yeye ku kusalimika kutokamana na adhabu kali almutarattab ala tarki al-amal al-wajib ambokuwa adhabu ambokuwa ni natija ya mtu kutotenda matendo ambokuwa ni ya wajibu ambaye atatenda kwa elimu basi atakuwa amesalimika kutokamana na adhabu kali ambokuwa itampata yule kuwa, hatendi matendo ya wajibu baada ya kujifunza fi hitaala, taala katika qauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema ya ayuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun kaburamaktan inda Allahi an taqulu ma la taf'alun katika sura as-saf ayat ya 33 Allah subhanahu wa ta'ala alipokemea kwa kuli wenye kutenda pasi na elimu au kusema yale ambayo hawatendi ya ayuhal ladina amanu ay nimloamini lima taquluna Mwasema yale ambokuwa hamyatendi kabura maktan Allahi ni machukifu makubwa kwa ki Allah subhanahu wa ta'ala antaqulu ma la tafalun mueni wenye kusema yale ambokuwa hamyafanyii mwezungu subhanahu wa ta'ala achukia watu kusema mengi pasina kutenda imekuja katika tafsiru tobari sababu kutaja sababu za kuteremka hii aya اسمه رحمة الله عليه قال بعض أهل العلم أو بعض أهل التأويل ومن فصيري او ومتاج باذيا وتفسير في سبب نزول هذه الايات كتقسبه يكترمك هذه الايه واسم انزلت من الله لقوم من المؤمنين وذم سبحانه وتعالى aliterimsha hizi ayat kuwakemea baadhi ya waumini tamanna maarifata afdalil aamal ambokuwa walitamani kujua matendo ambokuwa ni bora ni ipi waliuliza ni ipi matendo ambokuwa ni bora fa arfa fa arrafahum Allah subhanahu wa ta'ala iyyaha wazimmu subhanahu wa ta'ala matendo yapi ambokuwa ni bora zaidi falamma arafu kasaru pindi walipojua matendo ambayo wa wa kwa subhana Mungu wa Ta'ala kasaru wakawa ni wenye kupuuza wasiyatekeleze fa utibu bihadhi ndiposa Allah subhana wa Ta'ala akawakemea kwa aya hizi ya ayu alladhina amanu lima takuluna ma la tafalun mbona mwasema yale ambayo kwa nyinyi hamiatendi hii ni miongoni mwa sababu ya hizi ayati kuteremka waqala akharun na wengine katika wana Watafsir wa tafsiri wataja kuwa sababu ni nazalat fi tawbih qawmin min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ni kuwa hizi ayat zilitremka kuwakemea kaum katika sahaba za kimtume sallallahu alayhi wasallam kana ahaduhum yaftakhiru bil min af'ali alkhairi allati lam yaf'alha alikuwa mmoja kati ya katia hao akijifakhirisha kuwa matendo mema alati lam yaf'alha ambokuwa hakuyafanya ye nam ajigamba kwa jambo ambaloikuwa hajalifanya fayaqulu fa'altu kadha wa kadha akisema kuwa nimefanya kadha wa kadha mathalan nimepigana jihad nimeuwa hiyo kwa njia ya Allah subhanahu wa ta'ala nimejeruhiwa au nimefanya kadha wa kadha fa'ad fa'adalahum Allah subhanahu wa ta'ala alaftikharihim bima lam yaf'alu kadiban Muzimu subhanahu wa ta'ala akawa ni mwenye kuwakemea kwa ukali kwa kudai na kujifakhiri kwa yale ambayo kwa hawakuyafanya kwa hali ya kuku, kukadhibisha na kudanganya. Yaani adai kuwa amefanya jambo na ilhali hajalifanya. Hizi miongoni mwa sababu za hizi aya kuteremka. Na hii yesukia umma leo hii kwani wengi wadai kuwa wanayo ilimu lakini wakasahau kuwa Maksudio elimu ni watu wawe ni wenye kutenda ikawa mtu ajifakhiri kwa kubeba shahadat kwa kuwa amesafiri kwa kuwa ame pitisha muda mrefu katika halakati au vikao kadha kadha za kiilmu lakini haionekani athari zote za ilmu ya alichojifunza au matendo aliyoj uh, athari yote ya matendo ya ilimu ambokuo anaibeba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasirikia na hasira kubwa zaidi Allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya ametumia kalima Maktan ambayo ni shadidul bughdhi wal ni uchukivu na hasira kali au kubwa juu ya tendo hilo na wala hakutumia kalima bughd kwa kuashiria kuwa hili tendo au hili tamko lina uzito zaidi kisha sima Sheikh Allah rahimahu wala an Fihi الفكاك عن صفه المملكوطه نا katika kutenda kwa, yale, kwa ile ilimu ambayo kwa mtu amejifunza Fihi الفكاك kuna kujivua anasifa tina mamkuta kutokana na sifa chukivu alati wasaf Allah biha alyahud sifa ambayo kwa mzimu subhanahu wa nayo mayahudi fi qaulihi azza katika kauli yake mathalul ladina humilut tawrata Thuma lam yahmiluha mfano wa walubebishwa au walutikwa tawra Thuma lam yahmiluha kisha hawakulitendia kazi hawakulitilia manani na kulitendelea kazi yale alokuja ndani yake mfano wao kamata talil himari yahmilu yahmilu ni mfano wa punda munyikubeba asfar wingi wa sifra yani vitabu vya elimu ambokuo ulipewa taura nao ni mayahudi na wanaaswara Kisha kisha ni wenye kutekeleza yalikuja ndani yake miongoni mwa hayo ni kumfuata mtume sallallahu alaihi washabihishwa na punda mwenye kubeba shehena la vitabu kisha asiyew ni mwenye kufaidika nayo bali akawa yuko katika hali ya ujinga bado bi samathalil qaumi alladhina kaddabu bi ayatil ni mfano mbaya wa watu ambao kwa wamekadhibisha ayat za Allah Subhanahu wa Ta'ala wala hawakuziamini wallahu la yahdill qawmat-thalimina na Allah Subhanahu wa Ta'ala hawa hawapi watu ambao kwa wamedhulumu nafsi zao pasina yani kwa kujua kisha wakakosa kutenda Hii aya na aya ambayo kwa imetangulia ni aya mbili miongoni mwa aya ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala amekemea kwa ukali na kutoa sifa mbaya ya watu ambokuwa wanayo ilimu kisha wasiwe ni wenye kutendea elimu kazi watu ambokuwa wadai ilimu na kisha wakao matendo yao ni kinyume na ilimu ambokuwa wanadai asema Sheikh wa fil amali bil ilm kadhalika katika kutendea ilimu aliyokuwa nayo mtu alwusulu ila alghayat almanshuda bila ilmi kuna kufikia malengo ambayo mtu akusudia na elimu katika faida za mtu kutenda kwa elimu itamfikisha katika malengo ambayo ataka na katika malengo makubwa ni mtu kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala kwani pale mtu atakapotenda matendo ambayo ni yalingana na ilmu sahihi basi atafikia radhi za Allah Subhanahu wa ta'ala. Walidhalika qala al-Fudayl ibn Iyad, diposa mwaruchuni Fudayl ibn Iyad rahmatullahi alayh Alisema la yazalu al jahilan bima alima hatta ya'mala bihi hatta acha munyakudai ilimu kuwa nimjinga ni jahil qawilan bal huwa amejifunza hatta ya'mala bihi mpaka atakapotendea kazi fa iza amila bihi kana aliman pindi atakapotendea kazi kila alichojifunza hapo ndipo atakuwa ni alim kwa hivyo wote ambokuwa wabeba shahada au wasifika kwa kuwa na ilimu. walakin hawana matendo hawa sio wanachuoni. bali wanachuoni wa kweli ni wale ambokuwa wamejifunza elimu sahihi kisha wakatenda matendo ambokuwa ni mema kulingana na ilmu wale ujifunza kisha sema rahmatullahi alayhi fa da'wat as-salafiyyah tu'na bi hadha al-asl wa tara'ah da'wa ya kisalafi ni yenye kujishughulisha au kuipa umuhimu msingi huu wa pili umsingi al-hislu wa tatbiqu al-amali lil-islam kutenda au kuitekeleza uislamu nam kimatendo wa nasa ala al-inshighali bihi kadhalika hiya da'wa yanikuahimiza watu kujishughulisha na msingi huu wa pili al-amal fainal inshighal bil amal anfa'u min al bima la fa'ida fihi min kalami mubah wa dhalika qani mtu kujishughulisha na matendo ya ibada matendo mazuri ya yale ambokuo amejifunza ni bora zaidi na ina faida kubwa uliko mtu kujishughulisha na kalamu mubah matendo ambayo kwa ni mubah na mfano wake faloa na شبابana wasia kwa شباب vijana barobaro lau vijana wetu Mzimu Subhana taala awafikie wafakhumu Allah taala قاموا بهذا الاصل وانجسيماما لتنفيذ المسمى هو حق القيام و حقيقه wakao wenye kuitekeleza kikweli la salimu min alwuqoo fi kathirin min al'umur wangesalimika kuanguka ndani ya mambo mengi alati laysat min khasa'isihim mambo ambokuwa sayahusu laungekuwa nenye kuitekeleza yale ambokuwa umejifunza yale ambokuwa dini yao imeoamrisha mwezimu subhanahu wa amewataka wafanye basi wangesalimika kuanguka katika mambo mengi ambokuwa hayawahusu Walati nti shtaga biha mubiyatun mubiyatun ambapo kuwa kujishughulisha na yale ambokuwa hayahusu ni kupoteza Wakti mwingi na umri wao na hii marhala ambokuwa wako ndani yake marhala ya muhimu sana katika maisha mwanadamu, katika ya mwanadamu mtu kuwa katika hali ya ubarobaro na ujana qalishtigali bitatabbu al kama vile amejishughulisha na kufuatiliza mambo ya kisiasa wa kad'a wa ila atafaqahu fiha li jami'i an na wa Wakano ni wa kanu watu wajifunze siasa na mfano wa siasa kadhalika michezo usiku na mchana na mengineo mambo ambayo kuwa yamapotezea wakati mambo ambayo kuwa yamewagharimu mengi katika mali yao mambo ambayo kuwa yamapotezea faida nyingi katika uhai wao wa ujana Asema fahadil umuru wa mthaliha Mambu haya Na mfano wake Laisat ila tuwalib ililmi Sio ya, ya tuwalib ililmi Sia mwanafunzi kujishugusha nayo Wa inama hiya min ikhtiswasi Wulatil amru Bali ni katika mambo Ambo ni ya viongozi Au man yunibunahu Au walukua niyaba Ya viongozi mambo ya si ya tulabu ililmi kuyangilia Bali ni ya niya wanasiasa na viongozi walama iktahamaha fi amu mina shabab asema pindi kundi la barabaru walipojiingiza katika kujishughulisha na mambo ya siasa wanazal anfusahum manzilata tawalila amri fiha bana jahluhum na wakawani wenye kujieka sehemu ya viongozi ikabainika ujinga wao walipojieka kuwa wao ndio wanasiasa sehemu ambokuwa ni ya viongozi tu ikabainika ujinga wao wadhahara inhiraafahum na upotofu wao ukawa ni wenye kubainika kadhalika wa jazala lahum fi hathihi alqadaya na yao yakawa ni wenye kudhihirika katika hili na kisiasa kuna watu ambokuwa walishughulisha na swala na siasa ambapo kuwa hawakuhitajika kuingilia basi mengi yakafichuka kuhusiana na hali yao lima asemashia kwa nini lahum ya yatamidunahu ala kusosoti aljara'id alajnabia kwa kuwa waliendesha siasa kwa kutegemea visa via magazeti na za watu ambao ni ajnabia wasokuwa kati yetu sisi wa kafira na ida'a za makafiri wakawa ni wenye kujifunza na kufuatil, kufu, kufuatiliza mambo ya kisiasa katika idhaa za kikafiri faatikuna biha na wakawa ni wenye kuiamini kikweli yale ambayo yanaenezwa kule wala haula wala kuata illa billah wa yabnuna ahkamahum aliha na wakawa yale ambayo wanasikia kule wanahukumia. kama huwa wake fi harbi khaleej asema mfano wahini ni kama ilivyotokea katika vita vya khaleej uh, katika guba la kiarabu, ambapo kuwa walizungumzia mambo ya vita hivyo na baadhi ya watu ambao haikuwa katika uh, hususia zao ikadhihirika mengi kuhusiana na hali zao fa inabaadahu itamda ala mithli hadi قصصات kwani baadhi ya hawa ambao walizungumzia kuhusiana na vita hivyo na siasa zilizokuwa katika wakati huo walikuwa ni wenye kutegemea Uh, masimulizi na visa ambavyo Viki Viki kwa vikita vikitajwa katika vyombo vya habari kwa lamit li hadhi na katika kuchukua habari kutoka katika kidaa ambazo kwanza makafiri fanaka bul muslimin waka ni wenye kuosababishia waislamu shida kubwa wa fi qulubihimur ru'ba na wakaingiza uoga katika nyoyo za waislamu kwani makafiri siku zote kama vile alivyo kwa shetani huwa ni mwenye kuwafafisha waumini hawa wakaangukia kosa hilo la kuingiza uoga katika nyoyo za waumini kufaruku shimlahum na wakawa ni wenye kuwafarikisha jamaa ya waislamu wamzaku kalimatahum allati kanat mujtama na wakawa ni wenye kuchanachana na kupasua umoja wa waislamu kwa kuwa walitegemea habari ambazoikuwa hazina uhakika habari za upotofu ikasababisha mtafaruku baina ya waislamu. Wa hadha al-i'timadu 'ala al-qisasat wa al-ida'at huwa ghayat ma'inda ma bi usul fiqh al-waqi'. Ana kutegemea visa na habari zinazoenezwa na vyombo vya habari za watu ajnabia ndio ilimu ambokuo wanayo na wakaita alshekh alwaqi kuwa hindo fikhi ya hali alkuwa na zile habari za mambo ambokuwa yanaendelea walimu na mwalimu wakaona kuwa hii ndo elimu ambokuwa wanachuoni hawana nao wakawa wanayo wakawa wanabadawana wanachuoni. walma karaja alina hada tiaru jadid asema sheikh. هذه المظة 일potutokea jana alal ilm wal amal ikawa ni nikasoro kubwa katika elimu na katika amal walida fa inna dhafa fi al ilm wal amal yabdu jaliyan fi shabab al umma ndipo sa dhaifu katika elimu na amal ya dhirika wazi katika safu za vijana wa umma fa anta tara Shababa fikhi waqi la yuntazimun ahkam alshar'i utaona wenye kudai fikhi waqi hawana mafungamano na hukumu za kisheria kiilmu hawazijui fi katiri min alqadaya aladima katika mambo mengi makubwa hawana ilimu nayo hawa wenye kudai kujua yanayojiri katika walimwengu na mlimwengo wa Kiislamu hawana ilimu katika kabila kubwa ambazo kuwa zina hukumu za kisheria falwajibu ala شبابina ahusia Mashabab vijana wetu nam wajibou aytaqullaha ta'ala fi anfusihim Wamche Allah subhana ta'ala katika nafsi zao wa ayyashghalu anfusahum bima ya'ulu alayhim bil fa'ida al'azima fi al wa dunia Na nawashghulish nafsi zao kwa mambo mabovu yataletea nafsi zao na umawao faida kubwa katika dunia na dini ama alishtigalu bima la faida fihi ama kujishughulisha na kisichukua na faida ndani yake waqhamil insani nafsahu fima ma laysa min na mtu kujitosa katika la, jambo ambalo hukua halimkhusu fahadha wabalu kabir hilo hasara yake ni kubwa wayafuto alayhi min alkhairi shayl katir na khairi nyingi itakuwa ni yenye kumpita yule mwenye kujishughulisha na kisi chumhusu fa al shabab ayyattaqullaha ta'ala fi anfusihim ni wajib, juu ya vijana wa Allah subhana wa ta'ala lijia nafsi zao wa ya'malu bima alimu min ilmi na wa'un wenye kutenda kwa yale ambayo wamejifunza uh, katika ilmu ya kisheria hata yafuzu dunian wa dinan mpaka wawe ni wenye kufuzu katika dini na katika dunia watende kulingana na ilmu sahihi walijifunza ili wawe ni wenye kufaulu katika dini yao na katika dunia yao Hii ni mahimizo na nasiha kutoka kwa Sheikh kwa vijana khasa barabaru wa Kiislamu wawe ni wenye kutenda kulingana na ilmu ya kisheria ambokuo watakiwa wawe ni kujifunza wawe ni kujifunza fariida ala kulli muslimin kutafuta ilmu ya sharia ilmu ya wajibu ilmu ya kumjua Allah na mtume wake na dini ambayo ni sharia Allah Subhana wa ta'ala ni juu juya kila muslim na baada ya kutekeleza hilo wajibu yatakiwa mtu au ni mwenye kuyatia katika matendo qala bi ishaq al katika faida asemamwanachooni au mwanashairi Abul Ishak Al-Albiri katika uh, shairi lake fawadibuhu waqad biljiddi fihi fa inataqahu Allahu akhata basi lazimishi nalo yani ilimu na ujibidishe katika kujifunza fa inataqahu Allahu akhata kwani Allah subhanahu wa ta'ala akikufungulia na kukupa ilimu basi chukua wa in outee fihi tulaba'in na pindi utakapopatiwa ubobezi ukafunguliwa elimu waqala nnasu nas innaka katsabakta na watu wakana ni kukutaja Kuwa wewe umetangulia kiilmu fala ta'man suala Allahi anhu basi usione umesalimika na swala mzungu atakapokuuliza Bitaubikhin kwa makemeo makali alimta ulijifunza fahal amilta je ulikuwa ni mwenye kutenda falata sual Allah anhu bitawbihi alimta fahal amilta usiwe ni mwenye kudhania kuwa utasalimika na masala ya Allah subhana wa ta'ala kwani utaulizwa ndiyo ulikuwa mwenye kujifunza elimu na je ya wapi matendo farasul ilmi takwa hatta basi basijua kuwa kichwa cha elimu ni utaji mungu kikweli wala kala la kadra asta na wala si isemwe kuwa wewe umekuwa ni kiongozi na mtawala kichwa cha elimu ni mtu awe mchaji mungu na allah subhanahu wa ta'ala atuwezeshe kutenda yale mbukwa anayaridhia inna huwa li dhalika wal qadiru alayhi wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam barakallahu fiikum wa jazakumullahu khayran